Винярі та ковбасники вели жваву торгівлю, повії з ухвалу походжали вздовж яток та шатрів. Деякі з них були нічогенькі не вид, особливо одне руде дівчисько. Дунк мимоволі витріщився на її цицьки, що з кожним кроком погойдувалися під вільною тонкою сорочкою, і подумав про срібло у гаманці. А міг би й взяти її, як би схотів. «Моє срібло не гірше за чиєсь інше».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 Він знайшов яйка біля лялькарів. Той сидів на землі, схрестивши ноги і накинувшись каптором, щоб сховати лису голову. Хлопчина не бажав йти до замку. На думку Дунка, частково з сорому, а частково з переляку. Мабуть, вважає себе негідним крутитися коло шляхетних панів та пань, не кажучи вже про ясновельможних принців. З малку Дунки сам такий був. Світ заблушиним подолом одразу і лякав його, і кликав до себе. Яйкові потрібно дати час та ігоді, а ще ліпше – кілька мідяків, і хай розважається серед простого люду, нема чого тягти його проти волі до замку. Цього ранку лялькарі показували казку про Флоріана та Жонкіль. Гладка Дорнійка правила Флоріаном у барвистому блазинському обладунку, а висока дівчина смикала за ниточки Жонкіль. «Ти не лицар», – казала вона, а лялька відкривала і закривала рота.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 У кінці її стався запеклий бій, а ще там був гарно розмальований велетень. Коли все скінчилося, Товстуха пішла у натовп збирати монети, а дівчина тим часом заходилася складати ляльок. Дунк підібрав яйка і рушив просто до неї. «Так, пане?» – спитала вона, кидаючи на нього погляд з-під лоба і легенько всміхаючись.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 «Нічого, ви не за висока», – ляпнув Дунк. «Як на мене, то кращої їй не треба». Раптом він зрозумів, що сказав, і відчайдушно зашарівся. «Краще їй не треба?» – перепитала Танцела, схиливши голову на бік. «Но, щоб ляльки водити». Незграбно закінчив він.